1, 2, 3, reglați-vă pulsul, din inimă dați că vă apucă plânsul. 4, 5, 6, dacă se mai poate, exersați temeinic și datul din coate. Inspirați pe nas, expirați pe gură, vremea de afară este foarte dură. 1, 2, 3, stați, vă rog, în cruce, sângele la cap să nu vi se urce. Aplecați și capul, așa, într-o doară, multe în felul ăsta, nor să vă mai doară. Scăpărați din palme, faceți și flotări, hai cu toți deodată, dragi ascultători. Pentru înviorare faceți câțiva pași, râdeți la comanda, înainte, marși!